siedi na Muhammedin alayhi ve sellem. Ta ki shahide sa da i vesel bi amri i haqiqete islamske tabuka i salavatovazim. Karekta naći mesed selam alejkum. Teo Leo Debrado da tetedamao je on poučio kom kaže kako poći na zovo delo. A posle Debrado kada sačuo ove svoje studenate da preavnom da ovako lijepo, sočno, jednostavno, fino, koncizno govore u jednom do ovih velikana. S mojeg desne strane je preodlac o Biela Sevir Rebonja, koji je bio među prvim generacijama fakulteta za islamske studije u novom bazarnu, gdje sam ja već desetak godina profesorele, bio u tim prvim generacijama i znam da se posebno isticao i vidjelo se da će od njega nešto bitišta je u srce i pokazuje, hvala Bogu, i majestar Nesmir Halijbavić koji je također bio među našim prvim generacijama na fakultetu, islamskom pedagoškom u je se je vidjelo također da će biti od njega nešto. Pa meni je drago da, evo, ja nema što više kazati na temelju onoga što su oni već rekli. I drago mi je da čovjek može postaviti za sebe nekoga ko će ispravno, decivno, precizno, objektivno originalno govoriti našovjek lijepo i vjeriti. Ja seđam kada sam bio e, na doktoratu, kada sam odšao tamo na šešt mjeseci da premedem krajiv doktorat, bio sam se zadnjeno za jednu ekipu mamaka i zemce, ali bilo je s razlih fakulteta, nekde oko 50 mladića koji su bili sa naše fakulteta, ali sa drugih fakulteta i zemce i drugih univerziteta, koji su imali jednu ekipu davesku s kojom smo mi onako radili i gdje smo pokušali trudili se da mlađim generacijama dostavimo predstavimo islam. I ja sam se novo zagrnula kad sam odšao, jer sam ja bio kao profesor fakulteta koju sam predavao da uz Hagi i Suzenci, malo zagrnut jer odlazim na šešt meseci u Tunis. Šta će ovi momci sada rade bez mene? Da neće početi lutati, i da neće zapostaviti taj svoj talijski agarpan. I vjerujte, kad se vratio, ja sam se fascinirao i totalno u srce diruo. Oni su dvojicu nemuslimana preveli u islam. To sam ja bio, nismo nikoga preveli, nego smo sami sebe provodili. To sam ja bio odsutna šest mjeseci, oni su već preveli dva nemuslimana u islam. I onda sam ja rekao, pa da da ćete vi daleko bolje raditi njegov mi starije generacije. Evo, dakle, ovdje večeras slušajući ovu dvojicu naših e, besmetivnih omaka, Semir je na doktoratu u Beograd Mišava udjava vrlo brzo gledajući na njegov drugut i delan koji pokazuje to će jako da vrlo brzo i postati i što je vrlo značajeno, doktor će biti arapskog jezika i arapske priživljenosti, a to nam svaka potreba izbog prevođenja i brojnih drugi, drugih stvari, A naš je Amir i takođe onaj doktor disertacijom i nada se da će takođe vrlo brzo završiti tako da hvala Bogu ima ko naslediti našeg grande divni Handela o kome danas govorimo to je jedan od naših najvećih genija koji je bio rođen u uglu u domaćkoj zradi da iskusno analizirajući njegov doprinos i slavu kaže da nakon poslanika samo lavali ni jedan čovjek nije više začuvao i očuvao islam u njegovim onim originalnim granicama kao što je to učinio Ahmed ibn Handar. Kade se za Ebu Bekra i razne druge ashave da su puno učinili i nekada je više nego Ahmed ibn Handar, ali se kade isto tako da je Ebu Bekr imao islamsku vojsku koja je stojala iza njega. A završite, Omer je imao islamsku vojsku koja je stojala iza njega. Ahmed ibn Handar nije nikoga imao osim svojih učenika da dakle, prvnje vlasti koje koji su protumjali tim dio tako intervalom historijskim nisu da podržavaju. Čuli smo od ove da je 20 predstavnika da je Ahmed ibn Hanbal 114 godina proveo onaj zatvoren u svojoj kući u nekoj vrsti je tako zatvora ili kućnog pritvora, a predstanam smrt je proveo negdje oko 8 godina i 7 mjeseci onaj na neki način iza rešetaka što jasno govori Po čovjeku koji je, dakle, sav svoj život i svoje svoj, kažman, osvijetio Allahovoj lijepoj vjeri. A ono što je za nas dvrlo bitno, nekada ljudi posvete ili se svi predaju nečemu, a nažalost, bude taj trguh uzavod, jer rogu u nekom suprotnom pravcu smjeru. A med ime handar je toli naših učenjaka koji su vjetrili, nosili, pronosili i emanirali islam onakav kakav Allah voli njegov poslanika i salaha. I zato ono prije jesmi referentija pomeno da je imao više mišljenja, Na imam Ahmed ibn Ander je imao toliko mišljenja koliko je bilo hadisa. I on nikada nije ni jedno svoje mišljenje preferirao niti ustigao nad hadisom Allahov poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A pa je s nekom propisom, bilo je u pitanju vezanje ruku ili Polažaj mnogu namazu, ako je imao tri hadisa, onda su bila i tri mišljenja Ahmeda ibni Hamdara. Ako je bilo četiri hadisa, onda su bila njegova četiri mišljenja. Zato se naravno njegov mezer posebno uvažava upravo zbog te činjenice koje je pokazao u svom rezonovanju, a naravno to ćemo vidjeti i kod prvi imama koji su sve svoje, nećemo reći za druge imame, da nisu temili na hadisu, nego su nekada određene hadise koje su analizirali, koje su posudirali, o njima meditirali, jednostavno donijeli zapčar i ustanovili mišljenje koje je najmorda utemeljenije na temelju tih predaja. Ali ovim se hoće kazati da je Ahmed i mihambel kao jedan od najvećih hafiza hadisa. Kada kažemo hafiz hadisa, to ne znači kao hafiz Kuran i Kerima. Hafiz hadisa je makar tri stotine puta teže biti nego hafiz Kuran i Kerima. Jer Kuran i Kerim ima svoje ajete i jedan ajet ti možeš naučiti brzo, ali svaki hadis, kored onoga metna koga ćemo imati prilike čitati, to jest iz teksta hadisa, imate i 7 kome se govori da je prelio Ahmed ibnih Muhammed, od Muhammed ibnih Ahmeda, Tula ibnih, Zale od Zalegnina do Laha i onda, ukoliko niste dovoljno ono, koncentrirani, vrlo je teško zapamtiti ta imena, a ta imena i se nije daleko težej pamjeti nego same hadise, a uz toga dodamo da se Adijsko cijenije do samog senera, dakle, lanca ili za ljudi u njemu i onda da dakle, kako svakom čovjeku morate znati tačno ono što je vezano za njega. Da je bio ispravan, da je bio iskren, da je lagao ili nije lagao, ako je lagao nije bio iskren, ako unisno mlijao, ako je puno pričao, ako se puno smijao, odjega niti Buhari, niti Ustin, niti, niti Ambedini, Ampelko opće nisu uzmjeli, a gdje Onda je trebalo, dakle, probrati ljude i uzeti od njih A ti ljudi koji su bile provjereni, sigurni za koje se tačno znalo, čitao njegova genealogija, čitala njegova istorija, znalo se njegova familija. A da bi to znali, vi trebate pregotovati, čitaju mi smijete kroz Švajcarsku, dok je muslim napisan dva puta je čitao glnjavu poznati do tada sve islamske centre i svu islamsku lemu naš Ahmed Ibni Ambel, onaj lijepo obišao. Sa njima sjedio ne ili dva sa nekima i više godina kao što je učio pred mnojim učiteljima, a od mnoj učitelja i ostali su bili Jebu Jusuf koji je bio učenik naše lemu Hanife, ali bio također Hafiz Hadisa. I oni su učili od najveće u od Hafiza Hadisa, a Hafiza Hadisa je trebao da poznaje najmanje stotinu hiljada Hadisa. I sad mi uponete Kurani Kerim koji ima negde preko šest do šest hiljada Uzmite sada stotinu hiljara hadisa, a povr toga još 7 za svaki hadis kako potrebljava Ahmed ibn Hanbal, je trebalo biti 3, 4, 5, 6 do 7 ljudi između njega i samog poslanika s Allaho ali i srnem, i nije trebalo obrkati jedan taj 7 da bi se učuvao ispravljeno, autentičan, daro je niz prinosioca od poslanika ali islam, to, Ahmed ibn Hanbala. I možete misli koji je to trud, koja je to trebala pamir? koje je to trebalo, pronisljivost za ovakve ljude koji se bavili ovom znanošći. Zato ova znanost, u, kao što znate, Hadis koji se bavio posebno senedom, zato je islamsko lema među njima Ahmed, Abdullah ibn Anubhara kradio u Talanu, koji je, kao što znate, bio veliki islamsk učenjak, učenik Ebu Hanife, koji je bilo 181. godine, koji je napisao brojna dijela, bio je pored ostalog i Hafiz Hadisa, zato on kaže, ali snadu bile dini, Leulah, ali snaga, ali kale, men šadar, ima šadar. Senet je vjera. Dakle, ovaj lanas prenosioca je vjera. Od koga čuješ nešto, to je vjera. Mi ne možemo uzimati vjeru od, koga, od bilo koga. Zato mi imamo danas islam predstavljen na ovaj način, na onaj, imamo američki islam, imamo evropski islam, imamo ženički, imamo sarjevički, imamo oskarski, imamo i sanđački, nema, kakve nema. Islam je jedan i on se samo može prenositi na temelju povuzdanji prenosilaca, kao što mi danas ne možemo čitati knjigu ukoliko ne znamo koju je napisao, jer će nam potvori neki dušmane ono što ćete odvesti u propast, kao što su čene židovi, recimo sa Kuranike Rimom, kada su ga štampovali milijune primjeraka i samo na jednom su stavili ono la, umjesto da vjeruju, da ne vjeruju. Samo na jednom mjestu, ali uložem toliki trudi i novac da bi se samo Na neki način, na jednom mjestu ljudi pretvorili ih umjesto i mumina u nevjernike i džafire. I to je bio osnovni cilj. Koliko su ljudi ložili? Samo jedno je dovoljno. Tako su mu Hadisi pratili, vodili računa od te, toj klici sumnije koja se počala u vasni Quran, da se sada ne bude reflektiralo na Hadis što jeste bio cilj orientalista i brojni drugi koji su čitav svoj život proživili da bi ubacili nešto u hadis ala'u poslanika alaih salam. Kad ne mogu već izvrnuti, ne mogu falsificirati i da Allahovu reč koji je došao preko Džibrilemina i poslanika alaih salam je to ljudima učio i učio da naučili i mi dan, danas evo uvjetiteljom našoj posli imamo sljedeći groj hafiza koji tunosuje u svojim prsima i ljubovom čuvaju Kur'an i Kerim, ljučnjega, da se ne zaboravaju pust toga što imamo zapisano, tačno, provjereno, svaki harf, svaka tačka pojena postavljena na Kur'an Kerimu. E sada je jedino ostalo i preostalo da se hadis pokuša devalvirati jer je on ono što je tijelo za duš. Kur'an je duša, hadis ili sugnet je tijelo. I ukoliko obezvrijete tijelo, šta može sama duša da uradi? duša, nema snagu koliko nema tijelo preko koga će nešto da, da uradi, a nema ni tijelo, nikakvu moć koliko nema duše. Najgoriji spoj, ah babu brate brater moj, Kur'ana i surneta i ta sinteza sreta koju je Allah postavio preko svoga poslanika, ali islam, jeste da se sačuva i očuva Allahova riječ putem njegove knjige Kur'an i Kerima i putem poslanikov, sallallahu alaihi wa sallam, sunnjata i njegove primjene Qur'an i Kerima, brojne stvari iz Qur'an i Kerima niti bi znali obaviti, niti znali planjati, niti posliti, niti hađi da nije poslanika, ali i sallam njegov ličnog primjera, jer u svakom Hasanem, njegov najbolje primjera koji nam pokazao kako treba određene stvari da rade. E sada, naravno, neprijatelj i tučan Islama svaki dan, to mi vidimo kroz brojena tijela, brojne napise, kroz ove naše elektronske druge medije pokušava pobezvrijediti upravo ovaj sedmen, ona je li tako onoga što se u islamu naziva šarijatom islama, jer je kurani keljen i sunnet poslanika al oni su napunuli tu, mi možemo komodno kazati, onaj to vrha, tu posudu iz koje mi možemo da pijemo. I samo ukoliko se nalazi u njemu ispravan kuranski tekst i ispravan originalan sunnet poslanika al to piće ili ta tekućina će biti eliksir za naš život i za naše trenutno stanje. Ono što mi danas imamo u svijetu nije ništa drugo nego jedna vrsta odvajanja i cijepanja onoga što je ali i surmet poslanika Ashabi nikada nisu pravili rad u Kur'ana, praktično i surmeta. Zna se, Kur'an i Kerim je objavljen i stoji u posebnoj knjizi ili u shavku ili u grudima hafiza. Ali surmet poslanika ljudi, da bi došao Kur'an al-Kerim to ih mora se upotrebiti sunnet poslanika al-islam. Tako da sunnet poslanika al-islam dođe kao noć za dan, a Kur'an dođe za sunnet kao dan za noć. I to se među sobom ona tako pretače. Sunnet dolazi kao zemlja, a Kur'an al-Kerim dolazi kao nebo. Nebo dolazi kišom življava ovu napačenu zemlju, a ne bismo mogli ništa odati da nije zemlje da ne imamo, dakle da je to samo obična radna ploča, da je to obični kamir ili mermer, šta bi smo mogli uražiti da nije te zemlje? E tako i Sunnjata je praktično kao zemlja, ali Kuran i Kevin je kao nebo koje ispušta svoje plodove i svoju kišu i taj život donosi na ovaj svijer. Naravno, kao što znam te mentalisti, drugi dušman slama, pa i mi koji smo nesvjesni, prinosimo tome da razvajamo Kuranu Sunnjata. I jedan od ljudi od tih genija, od tih kolosa, od ti ljudi koji su život posvijetili tome pored svih brojnih koji su predefinirali ovom zemlijskom pozornicom popu kuharijim usnima, Ebu Dabudar, Termizije, Nesajje, Ibn Mađe i drugi bio je Ahmed, Ibn Hamdar. I to sam chciel da kažem da brojna ulema kada analizira njegov odnos koji je imao i njegova tijela koja je napisao i njegovu snavu koju je pokazao, jasno kažem da nakon poslanika Risalaam je gotovo jedan čovjek nije doprnio Dakle, to je odbrani Islama, a u njegovo vrijeme su je porodile brojne neislamske frakcije propud Tezida, propud Rafidija, posebno Eskremišija, koji su želili da izvornu vjeru ono skroz naopraštio. Ahmed i Mihandel je potorio svoj dar, bio je i krupan, kako navodi se u njegovoj biografiji, ali on je bio krupnog imana. Jakog imana, jakej snage i to smo vidjeli ovdje, da nijednog momenta nije pokuštiti malo prijetno, i naš. Esmine Fendi je da je sam godina bio s a mogu je biti najpogatiji. Nudili smo puno, kao i brojne kukove u Levi, od imala preko Malika, Šafije i drugi. Znamo da je također Buhanife bio uzatav zbog toga, to nije htio da primate ono što mu vlast, natura. Zatim, druge strane, pogledajte Malika da nije mogao ruke da digne i zato kažu neki da oni koji spuštaju e, ruke spuste u namazu kada paljaju, kažu da nije to stavio od Malika, nego zato što je bio ispremijan u strane vlasti da nije mogao ruke uće da reže. Nema veze da bi u pojasu na, na prsima. On nije mogao da je reže pa je onako izudaran, stojao na mazu, spusteni ruku i kažu da je odakle došlo nevjezanje, odnosno spuštanje ruku u namazu te od Malikija, zapo što su gledali svoj imama Malika, pa su onda njegovi sljepenici počeli tako da kranijeli. Da ne govorimo o drugoj broji u Lejmi, malo prije smo imali prilike čuti ovaj skušenja, jer takvac skušenja, mi mi smo rekli, ona nepodnošljiva je imao ovaj velikan koji je ipak, vidite, doživio tu svoju satisfakciju sa generatorom, malo prije imali prilike čuti, evo, naše Semina koji kaže da je koliko milijon ljudi U biobračnim podacima, oni mu se kaže da računaju od 800.000 do 1.300.000 muštaraca da mu je bilo na dženazi i povrk toga je još 60.000 žena. Kaže, jedan od prisutnih na dženazi nije mogao doći do njegovo kabora. Sedam dana se gurao i tek osmi dan se progurao do njegovo kabora da bi mogao proučiti dovolj na njegovo kabora. Osam dana je njemu trebalo da dođi neko od Toliko ga je narod volio, vidite. Iako su da vlasti i tekako malpertirale. I jedan veliki njegovih papa i njegovi zaputnik i prijatelja koji je također bio u Hathisa jedan veliki hadis kućenja koji se zove Jaheibni Naim, veliki jedan muhadis koji je umro prije njega na nekoliko godina, četiri, pet godina. On kaže na jednom mjestu, družio sam se 50 godina za Ahmed Ibni Hanbelov, 50 godina. To je čovjek bio vrhunac, kulminacija i badeta. Kulminacija poko pojazna. Za njega njegov sina Tula kaže svaki dan je on kad uđe kuću, znao da planja od tri stotine rekrata dok nije bio isprebijan u zakoru, pa kada je bio isprebival i ono moćano, onda je planjao 150 rekrata. Moguće da od izjava, bude malo uviličavanja, mi od tome naravno, trebamo oti računa. Ali svejedno za njega se zna da je bio izuzetno pobožan, bogobojazan i ta bogobojazna se jasno pokazuje u njegovu odnosu prema onome što zarađuje. I zato je on bio sirovašan. Ne zato što onaj ne bi volio da je on ima, nego je zato što se bavio naukom, nije se bavio biznisom i trgominom i nije mogao naroda oveća finansijski, a nije htio da mu drugi onaj daju za njegov život, nebo što je trudio da svojim životom je radno, čak prenošenjem određenih teških stvari, dok je bio išučenik da zaradi sebi, da bi mogao da neke studirali, da ode u neki centar i da danas sluša a di i drugu, drugo islamsko znanje, drugo islamsko znanost u velikih islamskih učenjaka. I ono što je danas bitno, da je vodio računa o svakom ti narodu dakle da ga je zaradio. Pogledajte danas od čega mi sve živimo i onda se čudimo što smo takvi što nam je ume takav, čudimo se što su nam porodce takve, čudimo se što nam je prilike ili pruštenje, količke prilike u našoj zemi takve. Ja ne mogu da se začudim u ovom svijetu, ako ste pratili prednovu godinu ovu ona onaj tako. vidjeli ste šta kaže svijet, koga god pitaju, nadaju se nečemu, nadaju se. Tim od koga snime, piju Ja vino i kontaju da im fino. I oni su negdje tamo u tiško, spustili se nisko, nema gdje nisu otišli. A onda svi se nadaju da im bude lijepo, kar nadamo se u ovoj godini da će biti bolji. Čuj, nadamo se, a svi sve koriste da izazovu u strpu, Allahu da izazovu ove poplave u Queenslandu, dole u ovom dijelu, Australije, i da, i da dođe dobi Belaja i dobi problema, razumijete? Ali te Ahmed i mih, sve radio, bez na te sve probleme, dileme, to teškoće koje smo tajni znači ovi primenosili vlasti oni opet sve radio da očuva svoju vjeru i da se onda na na nečemu i zato je vidite napro toliko godina preko 1150 200 godina vi vidite o njemu pričamo sa divljenjem sa divljenjem sa fascina, sa fascinancijom o njemu pričamo jednom čovjeku koji je tako skromno živio i za njega ja ja i meni im kaže upoznao sam ga i sadim sam bio drugi prijatelj 50 godina Nije put se nije pohvalio za nečim za nekom svojom lijepom osobinom, a imao je napreć. Nije lako imao uće loše osobina. Sve su osobine bile lijepe. Bogu bojava, pameta, uče, vodi računa o halal od koju jedi. Sve su bile osobine lijepe, ali nikad 50 godina se nije pohvalio sa jednom svojom lijepom pozitivnom osobinom. To je bio Ahmed Ibni Hamdar. Od nas vidjeli ste. Čim ga stavišme, tada vidjeti, odmah kavi, za mene, ja sam najbolji ako glasate za mene, ma vi ste svi, evo, glasašti i stavalo, ali vidjeti, gdje te odbede? A vidjeti, gdje te vodi Ahmed daš. A nikad nije ni neko dev mene. Nikad, nego drugi. zato je imam šafija koji je, kao što znate, bio nego učitelj. Učitelj. Ali je učio puno od Ahmed Ibni Hamdara. I kaže, kad sam napustio Bagdar, I Nisam ostavio bolje, bogobojaznije, karakternije čovjeka i intelectualnije i ono, razumnijeg nego Ahmed i mihandala. E to je taj Ahmed koji se sam 50 godina, vidite, nije znao nikada pohvaliti kao što to mi činimo. Ili koliko je vodi računa o tom svojoj halaja zaradi, a pa, nažalost mi to malo vodimo računa. Da li ono što zaradimo u istinu halal, da li smo onaj koga prevarili? Nedavno me naziva jedan čovjek, ja ne znam šta da radim, da li da vrisnem, da li da, da spustim slušalicu, da da razbijem onaj mobilni aparat. Čovjek se javlja, razumijete, iz Sarajeva. Žena mu radi na fakultetu kao profesorica. On radi u općini kao službeni. Imaju izvredne plate. Sin studira, još nije zarušio. On mene moli da imaš nikakvu vezu doktore da sina Treća godna fakulteta, još nije zarušio. Tvoje rade u A on mene moli, da, ima likakvog načina. Uvijes da kaže, imam i komšija koji ne morim nijednu platu, imam komšija koji će da kupili sami koji ne morim nijelu penziru, a daj da vidimo, imaš li nekog naša da da tvoje radi to potične plate, si nije li završeno ga već, želi i da poturi. Kaže, moram dođe ljubanku, kaže, ne bude potir, samo neki ljubanc. Zamislite. Ja, e to je naš, naše stanje. Dakle, da uopće čovjek ne gleda, da li je halal ta njegova zarada, ako njegov sin pošne da radi, da li je halal zato što će on uzeti posao nekog drugog čovjeka koji treba da rani porodcu, a nema i drugi ona je tako prilika da, da, da, da to dobije, niko o tome ne da pogledajte naše govode, da Amara ime je Amara. Kažu jedno vrijeme, toliko bila ostavca u njegovu porodcu, da nije imao šta da jede i već je poč... i izgubio snagu. Toliko je onaj bio vladan da je izgubio snagu. Nije moro čedak, a nije da uzme ljudenu, vlast mu neće da uzme, drugi mu ljudan neće da uzme onako, ono sam da zaradi. Žutim, jedno vrijeme je bila neka kriza. I onda njegov sin je odneku dobio neka sredstva i poslao mu je nekog frašna da naprave hrane još neki živežnim namirnicama. I kad su ovim napravovi donijeli Ahmedu ovom vladan, čovjek, onaj, gotovo na izmaku snaga, donosi je mu u subu. kaže šta je ovo, kaže to je naš Salih. Jedan sin je bio od Lula, jedan je bio Salih. Kaže, sali je onaj zaradio, dobio, pa kaže evo, poslo nam je brašna je još neki namjernica da napravimo rane, pa da se malo počastimo i da se malo okrepimo. On kaže, neće jest vi ako hoćete jedete, ali ja ne jedem. Kako ne jedeš od svog sina, ne jedem i od njega jer on prijima od vladara hedije, vladar nekim godavu je nije ovo Vi znate, hedija je u islamu dozvoljena, ali on se odmah da će vladar dati ne iz svog džepa nekog od tuđi, da to neće možda biti ta hedija koji dobije na halavu laček zaražen. I nije tio da Ni nije tio da Ni nije tio da jede. Kao što je, recimo imam šatvija 16 godina, vi znate bio, Vlada nije nikad se sitosti, 16 godina. Pa jedne prilike tada je došao Ahmed Ibn Ambalu, on je bio učitelj, a onda je Ambal je u jednom vrijeme bio učitelj jer je spušao od Ambala brojne hadise, došao je njemu i počeo dobro da jede šafija. 16 godina se nije najužno. u životu, ali je počeo da jede ono kurmanski, pravo. Pa se onda buhla ovaj sin, Ahmed ono izdenadio i kaže pa bo svi fale šafiju kako je kroman, 16 godina se nije najo, kao Boga mi moklijao pod nas, obra Boga, sve tko. A onda, naravno, to nije htio da ostane nikakve jasnoće, da pio šafija tu, to zovemo šafiju i kažemo, molim te Muhammede, dje ti pojasnim ona glavu, zašto si toliko jeo pod nas? Kaže, Ljubo je čudo što puno jeziš, a oni čuo da ti živiš, da se nikad nisi prejao 16 godina, da uvijek čim počneš malo, stanješ. Kaže, znaš šta je, Ja u životu jedem samo ono što je halal zarađeno. I ne jedem kod svih ljudi, biram osobe kod koje ću jesti. Ja ne znam ko je došao do kojih prestava, da li su mu halale ili ne. Ali znam da ti, Ahmede, da je tvoja zarada halal. I ko tebe smijem da jedem jer da sam pojelo halal. I zato Allah zna kada će više na halal naići, pa da se ja dobro namakljam. I onda je sin shvatio zašto je šafija prvi put tako dobro jeo, kao što je jeo kod je je amena i mihandela u njegove prućima. Naravno, koji su primjeri o kojima mi mogli govoriti, ali naravno vreme nas okraničava da zaustavimo se na ovim detaljima koji smo spomenuli. je drago da je i broj prisutni ovako u velikim posljednjem vrijeme. Nažalost, na promocijima knjiga imamo hrvom malo ljudi. Na koncertima imate i viška, ne mogu statu sada i, i ove dvorane, ali nažalost kada je knjiga u kvitanju, nemate tu vrstu posjetiti. Jedino metiv je divi, ono što imamo u Sanđaku, dole i Crnoj gori, dole nigde nemate promocije knjige ispod 300 ljudi prisutni. 300-400 ljudi je uvijek prisutni u baru, u cilju, u rožajama, u znam, tutinu, u pozaru, da ne govorimo i o Čemir i drugi, koliko da dakle, taj narod još ide li dakle, voli knjigu, voli susret sa ljudima koji govori o vjeru. Ovo je, nadamo se, bio još jedan naš duhovni teferic večeras da se malo opustimo sa ovim našim alevom, sa abim jer na ovaj način na neki otkrivamo ono što je naša ulema i taj naš ponos koji smo imali pokazao i on nam jasno daje upustva, ispijenice, kako dalje raditi i da se budemo na njih uzvrtali, Onda ćemo moći unaprijed i gledati, a ja Boga ne budemo imali ovi nazad, kao što je jedan istalost slučenje pisao, kaže, brojnim muslimani svoje vratove iskriviše gledajući unazad u ashave i tabine, kaže kao odošaj vratavi toliko se obraću nazad, on treba ići naprijed. Kako ćeš naprijed ići bez materijala? Kako ćeš ići u neku borbu naprijed za koju ne znaš? sa kakvim sofcitiranim je od takvog oruđa neko ide i napijel ako ti ba nisi ponio ono što ti je ostavio Agle, Dibne, Ambel, Boharija i ovi ostali naši velikani. Dakle, ponesi to osasvamo da bi mogao ići u budućnost, moraš se prvo nadojiti ili zadojiti ili nahraniti za nečin što je jako, što je dobro, što je korisno, ono što je sigurno onaj, je od takvog, već pokazano, već onaj, eksperimentirano, a to su ovi ljudi već pokazali i vidite, vidi se, zabrojen nas, kad u brevu neće 20 godina prođi, vići nas zagoraniti. A vidite, oni ljudi ostaju i obstaju. I zato treba se oslanjati na onih koji obstaju. Allah je vječan i On ostaje, na njega se oslaniti. A onda se oslanjati sa metodama da vidimo oni ljudi koji ima ime i dan danas ostalo, vidite. I još će do sudnjega dana njegovo ime trajati. A dovi ovih brojni nas, sami, pitanje čije će se ime Znači, pogledajte ljudi koliko je bilo poznati, popularni, evo, nestavljeno ime. Sjećam se jednu od našeg pjevača, gledao sam da li u Slobodnoj Bosni ili, ili danima, na naslovnoj strani nekada, davno prije, umro je to mlad pjevar, ne spominjem njegovo ime ovdje, i piše na naslovnoj strani njegova slika i piše lijepo, ovako, spalao sam sa 4000 žena. Naslov. Veliki naslov. Velika slika A to pjevača i šeitanovog igrača, interpretatora narode muzike. Evo, pogledam televiziju, često radio slušam, kad vozi prebacim na stancu, evo nekoliko godina. Čovjek je umro, nema možda prije 7-8 godina. Evo, godinama ja nikad njegovo ime nisam čuo. A bio je popularan pjevač. Godinama. To je omlagao da se njegovo ime zabrne. Sad noć misli kako moju kapu. Treba za svaku tu ženu odgovarati. Kada bi spavao sam za sa 4.000 žena, znači plu sam činio za sa 4.000 žena. To je za njega ponos. Ono čini bi se pametan, četak se pametan stig, on se je ponosio. Zamislite, evo pogledajte, tako popularan. On je puni odvorane, nikoga više ne spominio. A pogledajte ovoga, koga su zatvarali i koji nije mogao ni ljudima se obrati. Evo njegove knjige izlaze, prolaze zavaljujući, evo vi našli finim momcima, ovim momcima koji, pa hodbog da će urati još puno stvari i kada je sve mi je počeo kaže, prosto ja bi započeo da prevodim musknera ja Karolina, da nije veliki zavodaj, to je za čitavu ekipu, to je za, to je za tim jedan da radi, kaže neka ja bih počeo. I to tijek onaj mravo kada je krenuo nađa. Pa neko nekom strelu, gdje ćeš ti? Karli je krenuo, krenuo nađa, pa kada ćeš ti? bitno da sam krenuo, ja ću neka stići, evo i naš Sebir i mi od srca molimo oblaha gospodara Svemira da zaviše ovaj projekat. Najmanje 20 ovakvih tomova treba da iznadje to je zaista trud koji čovjek ne smije ona lako ako razmišlja, izgubit će na neki način hrabrost da ide dalje. Međutim, čuli ste njegove ona, izjave itd. i tako dalje i znajući njegovu ponost, ja uopće ne sumnjam da ćemo i 20 tomov ovdje ovašem Lijepog danja povoga uskoro imati u svojim rukama i čitati ovih 40.000 adisa, to je prašna isklopedija, adisa od našeg poslanika Mohameda, sa ovom vlada Molimo vaha, željšanu, da vas nagradim na trudu i na vašu evakolijeku slušanosti. Molimo vaha, željšanu, da nagradi našeg seniora i ovi organizatore ove naše prijedine, mladići i djevojki, ovaj centar koji su nama pružnu priliku da kažemo nešto o ovome <coughs> istinu, velikavnu ovom, jednom veljvećih genija što ga je podarilo Islamslumne, Amin i mihambelu, Ešedvamilu i nadalju, da se vama lijepo, aminu.